Úra után aztán megtudtuk, hogy Koltói tanár úr már be van osztva a menet századba. Egyesek szerint önként jelentkezett. Amilyen marha megteszi, mondta Krista. Te, Krista, nem ütöttek téged még pofondi előtt 11kor. Engem? Hát nem, állt elém Krista, aki egyedül Koltóitól félt az iskolában. Hát akkor, hogy megemlegesd, és Krista majd felbukott, úgy álomvágtam. De nem hagyta magát. Összekapaszkodtunk. Gáncsot vetett, elestem, és kriszta volt felül. Mire felülkerekedtem, már vérzett az arcom, de aztán az osztályüvöltése közben elláttam Krisztabaját. baját. Amilyen vitézül ütött, amíg alul voltam, úgy vinyogott alattam. Amikor már alig szuszogott, Kriszta összeszedte könyveit, és hazament. Bánom is én, menjen! Utolsó óra után gyenge tanárul hivatott. Krisztára nem is gondoltam, hogy mert volna árulkodni. Pedig ő volt. Ott állt Dagat Orral az új osztályfőnök mellett, és az ablaknál egy pocakos úr, akiről később kiderült, hogy Kriszta apja. Dr. Krista Tódor ügyvéd. Miért verted meg Krisztát? Verekedtünk, tanár úr, kérem. Én is kaptam. De te kezdted? Igen. Gyenge tanár úr hangja felcsapott a szertált tetejéig, hol az üvegszemű sasok is megrezzentek. Micsoda disznóság ez? Majd csinálok én -e rendet ebben az elvadult bandában? Az öklével az orrom előtt hadonászott. Azt hiszed, otthon vagy? Jó, hogy bicskát nem szúrtál a társadba. Először ilyet voltam, de amikor az otthont említette, azt hiszem, belesárgultam az igazságtalanságba. Kérem, tanár úr, ne semmit, hitvány, szemét vagy. Maga viseletből megrólak, és legközelebb repülsz a fatonyos bicskás hazádba. Kérem, tanár úr, Krista lemarházta koltói tanár urat. Az ablaknál támaszkodó úr erre megmozdult. Pardon, ez nem igaz. Fiam elmondta az esetet, ez nem igaz. Tizen is hallották. Akkor sem igaz. Fiam elmondta az esetet, ő, elég meggondolatlanul, mondott valamit általánosságban azokra, akik a frontra önként jelentkeznek, de a volt osztályfőnök urat nem érintette. Ez az igazság. Egyébként pedig azt hiszem, a tanulók, akikben csak egy csepp hazulról hozott intelligencia is van, jól tudják, hogy nem vehetnek maguknak elégtételt. Itt nincs ököljog, ez nem front. Azt mondta, hogy koltói tanár úr, amilyen marha önként jelentkezik a frontra. Ezért ütöttem meg. Hát csak te ne üss meg senkit. Ha valami bajod van jelent, és megkapod az igazságot. Így pedig megkapod a róvót. Takarodj! Úgy mentem ki, azt hittem összeroskadok. Róvót kapok, mert krisztát megvertem ő pedig bent maradt a papájával. Ő, aki kultúri tanárulat lemarházta, mert önként jelentkezett a frontra. Laci ijjettem várt a folyósón. Mi baj van? Ekkor más sírtam. Laci megért vigasztalni. Közben azt mondta, hogy másnap fejes vonalzóval jön, és azt összetörik Krisztán, ha kicsapják is. Pedig Laci szerint fiú volt. Én pedig nem találtam helyem egész nap. Este felé aztán elbaladtam a kaszárnyához. Először csak homályos gondolataim voltak, hogy mit teszek, de aztán mindengyenesebben kopogtam a nagy kapu felé. Szakaszvezető úr, kérem, mikor megy a menet század? Nem tudom, fiam. Lehet ma, lehet, hogy egy hét múlva. Kivel szeretne találkozni? Koltói főhadnagy úrral. Tessék bemenni? Pityke? Kísért fel a fiatal urat Koltói főhadnagyúrhoz. Pitke közlegény akkorákat lépett, hogy alig értem vele. Az első emeleten megálltunk egy barna ajtó előtt. Pitke kopogott, belépett. Én pedig kimaradtam a folyóson. Főhadnagyúr, alásan jelentem, egy fiút hoztam. Koltói meglátott az ajtónyílásban. Mosolyogva jött ki. Gyere be, kis zsellér. Ma csupa kedves vendégem van. A szobában egy hölgy és egy kislány voltak. A lány olyan magamkorú. Zselér Péter, az én legjobb diákom. Éreztem, elpirulok. A hölgynek kezet csókoltam, a kislány előtt meghajtottam magam, mint Laciton láttam. Úgydj a kezed, Klári. Most ketten pirultunk. No, csak! Ez a fiú kedvesen úri módon meghajol, te meg csak bámulsz. Koltói aztán megoldotta a helyzetet. Klári meglepődött, ez az egész. Ülj le, Péter, Klárik a mellé, és mesélj neki a faludról, amíg mi egyet -egy más megbeszélünk. Itt vannak a kulcsok, Erzsike. Hallottam Koltóit. Ha valami történne velem, mindent megtaláltok. Remélem nem lesz rá szükség, Rebekte az asszony. Isten kezében vagyunk. Mamának nem kell tudni. Ekkor megszólalt Klári, maga falusi? Igen, és önkéntelen megigazítottam a nyakkendőm. Hova való? Bartali, nincs messze, túl a dombokom. hintom másfél óra, télen szánon menni. Az szép lehet. Nagyon szép. A szán csúszik, és esik a hó. Köd van, szólnak a csengők. Klári szája kinyílt, szeme elnedvesedett. Jaj, de Szép lehet. Ekkor az jutott eszembe, mikor azon a téli estén elzsit vártam a levélpapírral. A szobában puha meleg volt, és az óra halk ketyegése a csend létráján járt föls alán. Egyedül voltam, és úgy éreztem, nem elzsit várom, valaki mást. Hamvas arcút, kék szeműt. Klári anyja felállt. Még Bélát is megnézzük, aztán visszajövünk. Gyere, Klári! Maradj csak, Péter, mondta a koltója, amikor felálltam. Rájössz, és még azt sem tudom, miért jöttél elbúcsúzni. Jól van, Péter, nem is tudod, milyen igaz öröm ez nekem. Megsimogatta az arcom, aztán a kezére nézett, Férzik a füled. Azt hittem, ijedtem benne, a székről, nem mertem felnézni. Péter, te megint verekedtél. Koltújnak nem lehetett hazudni. Bár maradtam volna otthon. Igen, velekedtem, és felálltam, hogy elmenjek. Ő csak le. Te nem hazudsz Péter, mert ki tudja, látszeni még, és mindig arra gondolnál, hogy utolsó találkozásunkor is hazudtál nekem. Mondd el, hogy történt. A végén már alig tudtam tartani magam, de elmondtam szóról szóra. Ne törödj te mással, fiam. Köszönöm, hogy értem verekedtél, de nem ez lett volna a teendőd. Igérd meg, hogy máskor fékezed magad. Megígérem. Ekkor jöttek vissza Kláriék. Klári mamája szeme nedves, egy kis csend lett a szobában. A szétrakott holmik, mintha lélegzettek volna. Koltói tanár úr tett, vett. Segítek, Laci, szerencsét hoz, ha én csomagolok. Így tudtam meg, hogy Klári mamája és a tanár úr rokonok. Valahogy feleslegesnek éreztem magam, Klári is csak hallgatózott, és néha rám nézett. Mi ketten, mintha idegenek lettünk volna. Az idősebbek csomagoltak, néha egymásra néztek. Erre vigyázz, Laci, a mama kötötte, tiszta gyapjú. Igen, mondta koltói, puha és meleg, és így minden nap Gizinek is. Igen, neki is, és ránk nézett. A gyerekek talán sétálhatnának a kaszánya udvaron, amíg elkészülünk. Menjetek le, Kárka, mi is mindjárt megyünk. A kaszánya udvaron jöttek-mentek a katonák. A vadgesztenye fák rügyei akkor pattantak ki, a zsenge zöld levelek még bágyattan csüngtek, mint a kismadár szárnya. Én még sose voltam falun, mondta Klári, csak Pestem. Pedig szép a falu. Különösen vasárnap És nyáron, amikor aratnak, meg csépelnek De télen is Nagy csend van és sok hó Maga polgárista? Igen, de tanítóképzőben megyek Laci bácsi mondta Nem mindenki megy férjhez Klárika biztosan férjhez megy Honnan tudja? És rám nevetett A szép lányokat hamar elviszik Klárinak még a füle is piros lett a földet nézte, és úgy ballagott mellettem. Nem szólt sokáig. Talán megbántottam? Őkölbe szorult a kezem. Ilyen szamár vagyok én. A kapunál visszafordultunk, de akkor már jött szembe velünk Koltói és Klárika mamája. A tanárul megölelte, megcsókolta Klárit, aztán hozzám fordult, átölelte a vállam magához húzott. Légy egyenes mindig, tanulj, és ne félj senkitől a világon. Isten veled, Péter. Akkor úgy éreztem, minden elmúlott bennem. Ketten voltunk a kaszárnyában, és az egész városban. Kultúri tanáró intett még egyszer, aztán arra ocsúttam, hogy Kláriékkal megyek az utcán. Hallgattak ők is, megnéztem a házat, megáltunk megálltunk. Mit csinál vasárnap, Péter? kérdezte Klári mamája. Semmit. Akkor jöjjön el hozzánk, elbeszélgetünk. Köszönöm, eljövök. Aztán céltanul jártam, keltem az utcákon. A délelőtti szomorúság salakján új rétegek nőttek. Mélyen el volt már temetve gyenge tanárul kiabálása. Az igazi osztályfőnök megölelt engem. És már majdnem hazaértem, amikor megnéztem a tenyerem, melyben valami meleg lapult, üres volt. Ekkor valaki azt mondta, négykor, Péter. Igen, Klárika, és kezet fogtunk. Ez a készfogás bujkált még a kezemben, és amikor erre gondoltam, mikor tújt is elfeledtem. De ekkor már lassan este lett. Szobám ablakát kinyitottam, és néztem a város ezer apró csillagát. Klárikaik háza előtt is van egy villanyoszlop. Vajon melyik az? A sötétség körülvett. Kertünkben már az álom járt, amikor a dombokon túlról katonák jöttek végig az utcánkon, Daloltak. Először csak messziről szólt a nóta, aztán a döngő dobbanások hátán zengve szólt az ének. Arra alá vörös az ég alja, abakának szalma a feje alja. Aztán halkult a nóta, és elveszett a városban, hol sárgán égtek a villanyfények, és nem értették a dalt, mely falon született. Kemény volt ez a nóta, kemény dobbanások felett szállt, mégis valami mérhetetlen szomorúság úszott mögötte. Akkor még nem értettem, csak éreztem. Talán nem értették azok se, akik énekelték. Arra alá vörös az ég alja. Vészes, távoli nagy tüzek égtek valahol a füllette éjszakában. Talán a harangokat is félreverik, csak nem hallani. Talán az otthon ég, az asszon sír, beteg a gyerek, és azt jelenti a vörös égalja. Lehet mindegy. A bakának szalma a feje alja. Az otthon messze van. Otthon most az egész ország. Azt kell menteni. Csak az ne égjem. Úr, pedig jobban bele kellett volna nézni ebbe a nótába, mert akkor már bizony vörös volt az ég alja. Mindenki azt hitte, távoli tüzek pedig már a határon égtek, a szomszédban égtek, itthon égtek, de nem merte mondani senki. Csak a katonák kiáltották el meddő tavaszi estéken fájdalmas férfi szóval, mintha érezték volna, hogy azokban az ismeretlen tüzekben megolvadnak majd minden fegyverek. Tamás bácsi esténként későn jött haza. Szakszervezeti gyűlésre járt mostanában. Az angol is békét akar, a francia is, Károly is, csak az a kutya Vilmos nem akarja. A milyenknek legjobb lenne letenni a fegyvert. Békekkel. kell, Béke minden áron, mert elveszünk. Amazok tele vannak menázsival, milyen meg éhen halnak. Ki mondta ezt? Csikár úr, a titkár, ismered? Hogyne, sose volt a fronton. Azért tudja, ő minden tud. A központ mindent megír neki. Csuda dolgokat mesélnek Oroszországról. Az igen. Ölik egymást rakásra. Mit értezte ahhoz? Oroszország lesz a világ legboldogabb állama. Felosztanak mindent, és úgy élnek, mint egy nagy család, Csikár úr mondta. Aki utba áll, persze fellökik. Nekik szent a cél. Magyarok is dolgoznak ott. A magyar hadifogjuk, mint bolsevikok. Ezt is megírták Csikár úrnak. De megám, tudod, te gyerek, hogy ez a kis pupos ember valódi lángész. Ez mindent tud. Azt mondta, itt is csak úgy lesz. Csak a katonaság ne okvetetlenkedjék. Meg a tisztekkel kell megértetni, hogy most már elég a vérből. Internacionalizmus. Ez a nagy szó. Boldog Európa. Nincs német, nincs magyar, szerb, orosz, meg a többi. Nincs határ. Jöhet, mehet mindenki, ahogy akar. Minden a népeké, minden ország. Nincs gróf, nincs báró. Egyforma mindenki. Nagy fizetés, munka megosztás. De hát ezt te nem érted. Ez igaz volt. Nem nagyon értettem. Csak még azt kérdeztem meg Tamás Bácsitól, hogy akkor miért tanulok én, ha úgyis egyformák leszünk? Miért? Te balondokat kérdel! Hogy úr légy! Ezzel aztán el is aludtam. Álmomban fent álltam a domtetőn körülöttem sötétség, de távol a horizonton lángtalan, párás tűzderengett, és úgy éreztem, mintha túl ezen a tűzön valami rémleskelődne. Amikor felébredtem... Csupa verejték volt az ingem, és a szívem mély dobbanásokkal vesződött. Másnap szinte idegen volt az iskola, mintha egy év múlt volna el tegnap óta. Krisztát pedig többet nem vettem észre. Gyenge tanár úr néha rám nézett, szemében valami figyelmeztetés volt, hogy emlékszik. Nem sütöttem le a szemem. Légy egyenes mindig, tanulj, és ne félj ezen a világon. Hallottam halkan koltói hangját, és nyugodtan néztem vissza gyenge tanár úrra, mert úgy éreztem, ő áll mögöttem. Laci hívott vasárnapra. Bent lesz apám is, mondta. Valahova majd elvisz bennünket. Nem mehetek, lacikám. Ozonnára vagyok hivatalos, muszáj elmennem. koltói huga. Szinte rosszul esett, Laci olyan hamar lemondott rólam, Szerettem volna bizonyítani, hogy nekem ugyan ő az első, de hát koltóival nem húzhatok újat. Talán azt is mondtam volna, hogy maga koltói hívott meg. De Laci nem firtatta a dolgot. Persze, hogy oda kell menned. Szép leány. Na, láttam már szebbet is, de hát koltói. Igazad van. Amikor hazafelé mentem, csak Klári kék személy, szűke haját és kis, nedves száját láttam magam előtt. Laci mögöttem maradt. Alig éreztem, hogy ő is van, és hogy félrevezettem. A vasárnap reggel csak úgy lobbant fel, mint máskor, de én már ébren voltam hajnalban, amikor a fecskék először köszöntik a vératatatot. Meghozza a szabó a ruhámat, meghozza, biztattam magam. Tegnap háromszor voltam nála. Ingem ragyogó fehéren várt a székkalján, és nyakkendőt erre az alkalomra vettem. Délután, amikor elindultam, úgy éreztem, idegen ember jár a ruhámban. Kis csizmáim félrebillent szárral álltak az ágy mellett, és én alig néztem rájuk. Lábamon fényes fekete félcipő, mintha rajtam se lett volna. Talpam alatt minden követ megéreztem. Isten hozta, Péter? Kezet csókoltam. Valamit kellett mondanom. Nem késtem el? Dehogy, nevetett Klári mamája, mindig jókor jön. Akit a tanár úr szeret, az nekünk is barátunk. És ne nagyságos asszonyozon engem. Mondja, hogy Bertanéni néni. Jöjjön. És elkezdődött a délután. A kávé ízét ma is a számon érzem. Kári zongorázott, és én elhatároztam, hogy hegedülni fogok. Az alkony már felütötte fejét a szobában, de nekem alig jutott eszembe hazamenni. Meséltem a falomról, házunkról, az iskoláról, és a harangokról, melyeket elvittek, de nem beszéltem sem Laciról, sem a szüleimről. Nem tudom miért, de nem beszéltem. Amikor Bertanini néha kiment egy perc, elhallgattunk. Ilyenkor, mint a közelebb hajoltak volna a falak, a képek, Klári az asztalkendővel játszott, és csak néha nézett fel. Mikor jön el megint? Amikor hívnak. Jövő vasárnap, ha nem unalmas, Klárika, Ekkor lépett be a mamája, és nyáron mit csinál a vakációban? Elpirultam. Fürdünk, futbalozunk. Hát vannak ott más gimnazisták is? Csak legyintettem, mintha Bartalom minden második házban gimnazisták lettek volna. Az utcán felgyúltak a villanyok. Klári haja aranylani kezdett, és a homályban most már bátrabban nézett rám. Nehezer indultam haza. Rári, megkérdezted Pétert, mikor jön el megint? Nem, mama, és nézett rám. Szép kis házi kis asszony vagy. Egy hét múlva, Péter, ha ráér. Igen, ráérek, köszönöm. A szobám bódultan zsongott akkor este körülöttem. Új ruhámat még le se vetettem, csak ültem az ablaknál, és néztem a várost. Igen, hegedülni fogok. Most már mindig nyakkendőt kötök, és elválasztom a hajam. Most már tudtam melyik villanyék klárikáig ablak előtt. Néztem a kis villogó fényt, és úgy éreztem, én vagyok ott. Klári ott ül még az ablaknál, szeme rám nevet, és én kinyitottam a kezem, hogy megsimogassam drága aranyhaját. Ott, ott aludtam el az ablakomnál. Amikor felébredtem, már éjszaka volt. Tamás bácsi akkor jött haza, dohogva vetközött. Ah, tudják ezek, hogy mi az internacionalizmus? Nem tudják. Az orosz tudja, a cseh is, a francia is, mint tudja, csak ez a buta magyar nem. Ez még verekedni akar. Szabadság, egyenlőség, testvériség. kiabálta. Minden rogynáció megértette az idők szavát, csak a magyar nem. Különösen a falusi, pedig ennek lenne a legnagyobb haszna. Felosztják a földeket, annyit kap mindenki, amennyit akar. Feküdj már, le, más fekszem, fekszem, de úgyse tudok elaludni. Minden nép előrébb van, mint mi. De majd összefogunk. Nem kell katona. A kaszányákból kórház lesz, meg iskola. Az erdőkben parkok, üdülők a munkásságnak. A fát kifizetted, Tamás? Most már hagy aludni. Morgott egyszerre szeriden, Tamás. Igen, hegedülni tanulok. Csizmát csak télen viselek, de ez a földosztás nem bolondság Nekünk is adnának száz holdat Minden ember boldog lenne ruhástul aludtam el az ágyom Álmomban szorongatta valami a torkom Szobámban különös leveget, Ablakom alatt pedig csatári lőrinc állt Deres Péter és Tilló Gábor Megszörgették az ablakot És mi miért haltunk meg, Péter? Nem mondanád meg? – Gyönyörű volt a mozi, – mondta Laci másnap. – Hát te hogy mulattál? – Legyintettem, Sehogy. – Bár veletek mehettem volna. – És készültem a következő vasárnapra. A tavasz pedig mind mélyebbre szállt le a városba. A fák levelei sötétebb zöldek lettek, a gimnázium udvarán elfakult már a fű, és esténként száraz porköt szállt a város fölött. Szombaton vártam, hogy Laci talán szól valamit, amikor elbúcsúztunk, csak annyit mondott. Jó mulatást! De ezt másnapra elfeledtem. A délelőtt előtt alig akart elmúlni, és amikor Bertanének kezet csókoltam, mintha csak előbb búcsúztam volna innét. Klári kabátja ott lógott a fogasom, mint múltkor, és a néni kezének is jó szaga volt, mint a borbénál, ahol frizulára nyírtak, és utána a segéd beszagosította a fejem. Amikor beléptem és becsukódott mögöttem az ajtó, mint múltkor, úgy éreztem, magam mögé zártam az egész világot. Lacit, Tamás bácsit, az iskolát, mindent. Amikor egyedül maradtunk, Lári azt mondta, nem megyek képzőbe. Nem. Nem. Maga mondta, úgyis férhez megyek. Az biztos. Miért? Azt is megmondtam a múltkor, nem emlékszik? Nem, igazán nem. Mert maga szép Nagyon szép A vér az arcába szökött És úgy nézett rám, hogy szinte súgva megismételtem: Nekem Nekem nagyon szép Hosszú csendet. A székek megpattantak néha Künt egy ajtót csaptak be Ugye most haragszik rám Nem kellett volna mondanom Nem haragszom Nem is tudnék magára Péter úgy botolgattam haza, mint egy részeg, és ettől kezdve egyik vasárnaptól csak a másikig éltem. – Olyan furcsa vagy, Péter – mondta Alaci. – Ez nem jeles ám, zselérfiam – mondta harkatanár úr. – Nem eszik ez a gyerek – mondta néni. Az újságok háborúról, békéről, haláról, nyomorúságról írtak. Egy ezred fellázadt a szomszédvárosban, nem magyar ezred volt – leverték. Ezek a dolgok távol voltak tőlem. Nem érdekelt senki és semmi, csak a vasárnapok, melyek mind közelebb hozták hozzám Klárit. Harmadik vagy negyedik vasárnap Klári kísért ki. Kezét csókolom, Klárika. Tessék! És tréfásan odatartott a kezét. Összecsókoltam a kezét, aztán megijedtünk. Ú, nem így gondoltam, Péter! Istenem, bolond vagyok, hajtottam le a fejem, bocsásson meg. Újra oda nyújtotta a kezét, magasan tartotta, nem kézfogásra. Következő vasárnap már csak a búcsúzást vártam. Meg is mondtam Klárinak, mikor egyedül maradtunk. Maga olyan szórakozott ma, Péter. Úgy búcsúzunk, mint a múltkor? Kicsit pirosabb lett. Akarja? Hiszen tudja, Klárika, én már csak a vasárnapokból élek, meg a búcsúzásból. Nem is muszáj arra várni, és fehér kis keze lassan átcsúszott hozzám az asztalon. Ettől kezdve valahányszor Bertanini kiment, Klári kis kezeljén vándorolt. Búcsúzzunk. Egyik vasárnap kirándultunk a Szentpáli erdőbe. Bertanini erdész ismerőse hívott bennünket. Én vittem a hátizsákot, Klária látót. A réten virágot szedtünk, és Klári csodálkozott, mert minden virágot ismertem. Az erdőben szólt a gerle, a rigó. Egy tisztáson a domboldalon leültünk. Keressünk gyöngyvirágot. Messze nem menjetek, nem tévednek el, mondta az erdész, aki abban az ezredben szolgált, ahol Klári apja százados. Ha innét kiártunk, meghallják. Az erdő hűvös és vízhangos volt, mint otthon a templom, amikor Aratásban Gergely bácsi helyett délre harangoztam.